Marilka-Joe-Uusisaari, hyvää juhannuspäivää! Hyvää juhannusta, Tuija! Mikä, yeah! mi <laughs> minkälainen oli tokiolainen juhannus? Mm, meillä satoi onneksi vettä. Sitä on odotettu pitkän aikaa. Mutta nyt valitettavasti juhannuspäivää on taas valinnut ja aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Ulos ei oikein kehtaa mennäkään. Mä näin eilen Helsingissä kokon kaivopuiston rannassa muutaman kymmenen metrin etäisyydeltä. Sä oot nähnyt vaan virtuaalisen kokon. Niin, no tottakai mä katoin kaikki sun kuvat niin kuin suurin piirtein saman tien, kun sä ne sinne laitoit jonnekin näytille kaivopuistosta. Minä rakensin itselleni pienen kokon mun kotipaikkaani Second Lifeissa ja siellä on meidän kievarinkin pihalla pieni kokko. Se on, Ei se, se ehkä se on... ihan sama juttu, mutta hei. Se on hieno, se palaa tosi nätisti, varsinkin nyt kun siellä oli pimeätä. Niin, siinä on savu. Ja mikä parasta, se ei ole kauhean kuuma. Se sitä osaa arvostaa tässä niin kuin, trooppisessa ympäristössä. Ehkä ihan eri tavalla kuin Suomessa. Et, tota, en nyt tehnyt vielä makkaroita siihen, kun makkara on hankalan muotoinen objekti. Että sitä ei ihan sillein, niin kuin, tyhjästä, nykäsestä makkaraa. Mutta on meillä kokko. Siellä on käynyt muutama, muutamia tota, ulkopuolisia katsomassa ja kysymässä, että mikä tämä juttu, ja miksi tässä on tuli. On no, nyt sen verran taas mainostettu Suomea. Pystys... En ole käynyt katsomassa vielä, että onko ruotsalaisella jotain. Mm. Juhannus, juh. Eli periaatteessa voisit laittaa siihen jonkun infotaulun, että tämä on nyt suomalaista keskikesän perinnettä. Kyllä, kyllä. Tämä, siis heti kun tyypit tuli kysymään, niin mä ymmärsin, että minun olisi totta kai pitänyt laittaa sellainen saman tien, eikä vaan... No, siellä omaks ilokseni jotain vä vä väsätä. Tuosta tulee muuten heti sellainen, sellainen jännä kysymys, että, että niin kun mikä erottaa virtuaalimaailman oikeasta maailmasta, niin oikeassa maailmassa, jossa poltat kotipihalla kokkoon, niin sun ei tarvitse laittaa siihen viereen infokylttiä, että mikä tämä on. <totipihalla> no, no ei, paitsi jos mä laittaisin minulla täällä minun tokiolaisen omakotitaloni niin pihalle niin pitäisi laittaa vähintään <täntä> se voisi olla toisaalta paikalla. <täntä> mä, mä saan ilmoittaa, pistä, pistää ilmoituksia, pystyy siitä, jotta mä grillaan pihalla, kun ne eivät ymmärrä sitä. <täntä> Mutta, tota, niin. se on, toisaalta sekin on myöskin tässä virtuaalikokossa mukavaa, että jos se on vähän hankalassa kohdassa, niin kuin esimerkiksi valokuvauksellisten syysten, niin sitä voi siirtää hyvin helposti metrin sinne tai tänne. Ja mä tuossa putoilin äsken, kun sä ilmoitit mulle siinä pikaviestin kentässä, että mä siirsin sitä kokkoa hiukan tonne syrjänmäelle, palavaa kokkoa. No niin. No, niin, niin kun sitten, että saa paremman palokuvan. Tietysti. No, tietysti olisin voinut myös siirtää koivua. <laughs> Rakas kuuntelija, joka olet ulalla, niin tämä on sulla Pinta. Tämä on, <laughs> on sulla Pinta, podcast, joka tutkii uudenlaisen olemisen muotoja. Niin, mitä se oleminen sitten on? Ylipäätään. Missä me ollaan nyt? Missä me ollaan? Siis niin kun jos lähdetään ihan fyysisesti konkreettisesti, niin mä olen esimerkiksi nyt tietokoneen jääressä Helsingissä käpylässä yhdellä tasolla. Ja minä olen Japanissa Tokiossa, omakotitalon, niin tatamihuoneessa täällä Futonilla makoilen ja ajattelen, että pitäisikö laittaa kuitenkin tuo ilmastointi päälle, kun on niin kuuma. Sä olet jos ei se pahasti hurisee. Otetaan pois sitten, jos se hurisee. No mä en nyt kuinka tässä, tässä hikoleen hetken aikana. No ei täällä niin kulma, kauhean kuuma ole kyllä tästä kestää. Toisella tasolla me ollaan Skypessä. Eli, eli nettipuhelusoftaa käytetään, joka on itse asiassa tosi tosi monelle suomalaiselle jo tuttuja käytössä. Niin. Tämä on sinänsä tosi hauskaa, koska mä katson sun videokuvaa ja mä puhun sulle. Ja jollakin tavalla mä ehkä olen, niin jos mä nyt en siellä teidän kodissa sisällä, mutta kuitenkin mä nyt jotenkin tiedän, millaista siellä on. Ja, ja tota, ehkä tää on vähän hassua istua aina tässä sun työpöydällässä. <tos> <tos> <tos> mutta, tota, niin, niin. Mä tällä hetkellä myöskin hyvin selkeästi olen Skypessä. Tuossa olisi sulle vähän Kuka silitettävää, tahan... jos haluat kurottaa kätesi ja, ja tarttua silitysrautasta. <laughs> Mulla ei ole silitysrautaa, muuten itselläni vielä laisikko. Tota, ähm... Niin, nyt sekin, että jos, jos vaikka joku muu, joka mu tuntee, vaikka minun ystävät tai vanhemmat, niin hekin voivat katsoa skypeen ja huomaat, että kyllä, sielläpä se marjillakaan on kypessä. Voin hänelle puhua sinne. Että jollakin tavalla olen siellä. Ja sitten... Sitten sä jollakin tavalla olet myöskin siellä virtuaalimaailmassa virtuaalijoena. Mä käynnistän tänne uudelleen tästä, tämän Second Lifein, ja toivon, että se ei kaadu uudestaan. <hätä> Eli sun <hätä> niin. tontille voi tulla käymään. Sä olet siellä paikalla joskus ja, ja välillä et, mutta sun kokko siellä palaa. Mun kokko palaa, ja mä mielessä mä nyt myöskin istun juuri kokkoni, kokkoni luona, kokkoni ääressä ja katselen maisemaa ja välillä tuolla joku naapuri tulee jotain jut juttelemaan ja keskustele heidän kanssaan asiasta. Tietysti tässä voisi, voisi vielä näiden maailmojen lisäksi olla vaikka IRKissä tai Google Talk. Ja, äh, vaikka kuinka monta erilaista tapaa olla jossain muualla. Kuin ah, tässä, niin, mä Hei, mä voisin muuten laittaa jaikuun nyt pienen postauksen, että äänitetään. Saanko mä julkistaa, että, että tehdään ensimmäistä Sulla Pinta jaksoa No laitan laita. laita. <laughs> ei sen siitä mihin parane, että, että sitä ei niin kehtaa sanoa. Mahtavaa. Nyt mä tunnen... Niin kuin... Tota, tiiäks, se julkistava niitä suurellekin kansalle, kun kaikki kolme tai neljä ihmistä jotka lukee mun Jäikofiini ja nyt tietää tämän. Niin. Me tehdään nyt sit podcastia. ja tää on Ja, juttu. ja jos, joku vois, niin kuin ihmet, jos joku ihmettelee, että miksi, niin vastaus voisi olla kai, että koska se on mahdollista. Niin, se on mahdollista. Ja öö, on ollut sitä puhetta, että... Ei ole tarpeeksi suomalaisia podcasteja, ainakaan ne ole uusia suomalaisia podcasteja tai hyviä. Mä en tiedä että ollaanko me hyvä podcasti vai maailman huonoin podcasti, se jääkö mutta ainakin muiden... me ollaan podcasti. Näin on. Mm. Kannamme kortemme kekoon. Ja, ja <tuh> tämä, tätä on nyt hauduteltu jo jonkun aikaa, että ihan sellaisesta niin kuin kesän, kesäloman aloittajaishuumasta tässä ei ole kyse. Milloin me ekan kerran tästä ruvettiin, oliko, oliko se huhtikuuta? Tässä olla huhtikuun loppua. No silloin, kun me oltiin Helsingissä. Mä olin Helsingissä ja säkin olit Helsingissä. Sä olit sun virtuaalipersoonan markkinointikiertueilla. Kyllä, <laughs> koska <laughs> minähän olen olemassa suuremm, suurimmalle osalle tuntemistani ihmistä ainoastaan verkossa. Joten se, että kun mä kävin Helsingissä, niin se oli pääasiassa oikeastaan vain markkinointi tai Konseptia-joe. Punatukkainen neurovelho-joe. Niin, siellä oltiin kafeesplanadissa, missä saamme edelleenkin maailman parhaita korvopuusta. Jotenkin siellä se idea tuli. En kyllä nyt muista, että mistä se idea tuli. Jostakin, jostakin se sellaisesta tuli, että kun että kummallakin oli sellainen... Niin kuin halua, että tästä, tästä maailmasta on kiva puhua ja keskustella ja funtsia ja sitten mietitään, että jotenkin ainakin niin rivien välissä takaraivassa oli sellainen ajatus, että, että jotenkin laajemmallakin porukalla kun vaan niin kuin kahden keskisiä. No niin. Aivan, koska tämä on kuitenkin hirveän hieno ja uusi ja jännittävä ja pal ko kovin paljon äh, mahdollisuuksia sisältävä asia ja jotenkin tuntuu siltä, että Hei, kyllä tästä pitää puhua. Ihan pakosti. Että tota, säälihän se oli, jos jäisi pelkästään sellaiseksi, että kahdestaan jossain kahvilassa puhutaan niin, että ei kuulu, että ei kuulu kuin naapuripöytään ja niitäkään ei kiinnosta. Mulla on ainakin sellainen, niin että et yhdessä oppii enemmän motolla, Mä, mä tunnen itteni jotenkin aivan silleen pökertyneeksi, jos mä alan lukemaan ja opiskelemaan näitä virtuaalimaailmoihin liittyviä artikkeleita, jos jotkut on ihan hirveän teoreettisia ja, ja menee vähän korkealta ja kovaa. Niin semmoinen olo oli, että kun, kun mä niin kun otan sut oppaaksi, niin, niin mä niin kun saan jotain selvää tästä hommasta ehkä paremmin. No, toi tosi kivalta kyllä, jos sanot noin. Ja ehkä jos, jos mä voin opastaa sua, niin sitten voi opastaa myöskin Muitakin ihmisiä. Siis nyt täytyy vähän ottaa sillä lailla kyllä niin reality checkia, että en mäkään ole mikään niin varsinainen niin kauhean teknillistietoinen guru tässä aiheessa. Että, ää, varmasti löytyy paljon muitakin, jotka asiasta paljon tietävät. Mutta toisaalta suomalaisia, en, en, ainakaan, en ainakaan ole tavannut ketään suomalaista, joka olisi yhtä innoissaan tästä ja yhtä paljon heiluttaisi käsiään. Aiheen tiimoilta kuin minä. Mä rupesin harrastamaan tai leikkimään Second Lifeilla joskus viime lokakuussa, jolloin asukkaita siellä oli vielä vajaa miljoona. Ja jotenkin siihen vaan juuttui. Näitä tota, ihmisiä siellä, suomalaisia on paljon enemmänkin ja monet on uusia pidempään kuin minä tietää asioita varmasti enemmänkin kuin minä, mutta toistaiseksi ei nyt vaan ole löytynyt ketään, joka lähtisi että suoma suomalaiselle medialle tai suomalaisille tästä varsinaisesti puhumaan. Ja... Jos, sä ollut, jo. jos sä oot ollut Second Lifeissa lokakuusta alkaa, niin onko mahdollista, että mä oon sitten kuitenkin ollut siellä sua ennen? Koska mä... hei must... totta, nimittäin. Mä itse kuulin Second Lifeista sun blogista. Ei voi olla totta. On, on, on, on, on, on. On ihan totta. Nyt mä vasta muistinkin kyllä. Tota, se, siitä, siitä on tosi kauan aikaa. Ja niin kuin, mä, mä, en kirjoitin, heti mä kirjoitin viime kesäkuussa ainakin siitä, että BBC Radio One järjestäisi siellä joku tapahtuman. Joo, se oli musta vielä sitä ennen, sillä niin kuin jotain sitä ennen kuin sä itse mennyt sinne, sä kirjoitit, että, että tällainen on ja toinen elämä, ja mitäs jos et olisikaan se, kun olet, kun voisit joku muu. Ei, totta, ja se oli vappuna. Oliko 2000? se vappuna? 2005. Joo, Joo. se oli joku tota, valokuvatorstain... Niin, niin oli, niin oli siinä oli hyvä valokuva. Ja niin oli, se Hermannista tyhjä Hämeentie. Niin olikin ja sä kommentoit sitä. Joo. Eli, <laughs> jaa, kato kato. kato Minun täytyy oikein kaivaa se. Eli, eli mm. jo, jotain niin kun, me ollaan siis niin kuin kuuntelijalle tiedokset, me ollaan Joen kanssa alun perin ihan blogituttuja. Reilun vuoden takaa, puolentoista vuoden takaa ehkä tai jotain. Jotain sellaista, joo. Joo. Tota, eli niin kuin oikeastaan sinä olet tässä niin kuin se niin kuin pidemmän linjan konkari. Tämä, tämä kertoo just siitä tavallaan, niin kuin ehkä jos niin kuin tällä tuntemisella voi tehdä johtopäätöksiä. Että mä oon sellainen huiskia, että mä tutustun asioihin pintapuolisesti. Ja ja tota, näköjään sit, kun sä jostakin kiinnostut, niin sä meet aika syvälle. <laughs> sitten mulla ei ole vaan elämää tai jotain tällaista. Ei, niin ei varmaan <laughs> ookaa jo. Ihan tutkijana, tutkijana mm. siellä maailman metropolissa. Eli otetaanko vielä sellainen tsekkaus, että tota, sä, sä oot löytänyt Second Lifeista nimenomaan tämän tiede- ja, ja tutkijayhteisön. Ja se, joka kuunteli meidän viikon takaista blogimiittikiertoajelun purkukeskustelua, kuulikin, kuulikin hiukan siitä, että, että minkälaisia projekteja sä oot Nature-lehden kanssa ja muuta tehnyt. Mutta jos sä ihan tiivistät vielä. Mm. Tota, tässä päästään nyt siihen, että mitä on kommunikaatio ja mitä on tiede. Ja hassua on se, että tiede nimenomaan on kommunikaatiota. Eli niin sä voit keksiä hieno idean ja, ja tota, loistavan raketin tai parannuksen syöpään, mutta niin kauan se sä et kommunikoista kenellekään, se ei ole tiedettä. Se ei ole olemassa olevaa tiedettä ja se on oikeasti ihan yhtä tyhjän kanssa. Eli tota, tämän takia tieteen sisällä... Kommunikaatio on aivan järjettömän tärkeässä asemassa. Tässä kun taas kun tiede on kehittynyt viimeisen 50 vuoden aikana ihan hirveästi, kasvu on niin ollut aivan eksponentiaalista, niin meidän meidän kommunikaatiomenetelmät ja väärät ei kuitenkaan ole juuri minnekään kehittynyt tänä aikana. Että edelleenkin meillä on samantyyppiset tiedeartikkelit oikeastaan kuin ne oli jo 150 vuotta sitten. Ne ei ole siitä muuttunut yhtään mihinkään. Ja tietysti tässä ruvetaan olemaan sen koko tämän massiivisen tieteenteon kanssa tilanteessa, jossa ne vanhat kommunikaatiomenetelmät ei enää vaan riitä ja toimi. Ja sen takia mä sinne Second Lifein alun perin menenkin. Siitä just mä olen lukenut sun blogista tästä, että on tällainen toinen maailma, toinen elämämahdollisuus. Ja sitten rupesin jossain vaiheessa, kun suututti nykyisen tieteen kommunikaatio-ongelmat, niin ne rupes suuttaa liikaa, niin mä kirjoitin sitten blogiin jotain sellaista, että vitsi, olisiko joku toinen malla, minne voisi perustaa jonkun toisen, toisen labran, missä asiat tehtäisiin niin kuin oikein, että ei, ei peliltäisi minkään politiikan kanssa ja, ja asioita voisi kirjoittaa ja voisi, voisi puhua ihmisten kanssa ihan suoraan. Ja, sitten mä muistinkin tämän Second Life ja menin oikeastaan sinne ihan vitsillä, että hitto mä menin tänne, perustan oma, oman maailman ja oman tieteen. Ja, tota, kävikin niin, että Uh, sinnehän jäin varsinkin, kun huomasin, että aivan samoihin aikoihin Nature-lehti oli perustanut sinne oman saaren ja otin niihin sitten uh, hulluuden puispuoskassani yhtey yhteyttä. Siis niille, jotka ei tiedä, niin se on tällaiselle vielä aika uh, hurjaa urheutta ottaa yhteyttä tämän suuren Naturen toimittajia ja kertoa, että hei minä, minä haluan tehdä tätä juttua teidän kanssa. Mm. Mulla olisi ideoita. No. Ja, tota, niin. Eli, tota, Siinä nyt toistaiseksi ei nyt ole kauhean suuria asioita varmasti vielä tapahtunut, mutta esimerkiksi Nature-lehti järjestää konferenssisarjaa tai seminaarisarjaa, jossa ihan oikean maailman oikeat tutkijat ja tiedemiehet, jotka ovat julkaiset Naturessa, saavat mennä pitämään puheita Naturen virtuaalisaarelle. Me järjestetään ja suunnitellaan erilaisia muita tapoja, joilla tiedekommunikaatiota voi kehittää. Ja minäkin väsäilen siinä kaikenlaista pientä. Että tota, tästä kyllä voisi kirjoittaa tai siis jutella. Useammankin tunnin, että ei tässä ehkä, se voi vain hummeerata sillä lailla, että yksinkertaisesti vanhat kommunikaatiotavat ei enää riitä. Meidän on pakko löytää jotain uutta ja tätä kokeillaan. Toistaiseksi näyttää siltä, että hyvin menee ja kaikki melkein tällaiset korkean, korkeimman tason tiedehenkilöt, kelle on tätä näyttänyt, Second Life, ovat olleet hyvin innoissaan siitä. Toi on, toi on ihan valtavan mielenkiintoinen, tuo tiedealue tiede ja, ja opetusalue tuolla muissa maailmoissa. Ja siitä varmaan tullaan seuraamaan tämän sulapinta aikana jatkuvasti ja, ja monista eri näkökulmista. Sitten toinen, mikä siellä tuntuu olevan, on tämä tämmöinen taidekulttuuri- ja, ja mediaporukka, joka, jonka varsinkin tämä mediaporukan journalismin edelläkävijät, jos, jos näin voi sanoa. Mä tunnen itse omaksi viitekehykseksi ja musta on kiva seurata sitä, että miten, miten siellä toimitaan. Että, että yhtäältä se, että miten jotkut vanhat ja arvostetut mediabrändit, niin kuin Reuters, pärjää tässä ympäristössä. Mitä ne pystyy tuomaan lisää ihmisille sen oman brändinsä tiimoilta vai pystyykö? Vai onko ne siellä vain sen takia, että tämä on nyt päivän sana, flavor of the month, ja, ja, ja niin kuin jotkut isot mediatalot, niin kuin vaikka tosiaan se... Mihin mä oikeastaan ensimmäisenä törmäsin oli niin tällaisista isoista toimijoista. No, ihan ihan ensimmäiseksi kuulin Second Lifeista Adam Currin Daily Source Code podcastissa, kun hän oli ostanut saaren ja suunnitteli kovasti, että hän alkaa järjestää siellä live-festivaaleja ja podshow. Networkin tiimoilta kaikenlaisia musiikkihäppäninkiä. Mutta se oikeastaan se Adam Curryn innostus lätsähti aika nopeasti, kun hän tajusi, että hän ei saakaan mitään massatapahtumia tänne, kun täällä onkin se kapasiteetti, yhtäaikaisten käyttäjien, yhtäaikaisten avatarien määrä aika rajallinen. Mm. Niin se, se niin kun Curry Castle lakkas aika nopeasti olemasta. Daily Source Coden puheenaiheena sitten kuitenkin sen viime kesän innostuksen jälkeen. Mutta sen jälkeen tosiaan esimerkiksi just BBC Radio Vani on tehnyt yhden markkinointitempauksen sillä tavalla, että ne ei varsinaisesti puhunut siitä radiossa, mutta se sana lähti kiertämään Second Lifeissa ja blogeissa, eli kun niillä oli viime kesäkuussa Skotlannissa One Big Weekend Radio 1 tämmöinen live-tapahtuma, ne striimasivat sen Second Lifeissa ja järjestivät sitten bileet, avata siellä, se oli hauskan näköistä touhoa. ja ne jakoivat sit virtuaalisia radiokuulottimia kuulokkeita, mikä mulla on vieläkin tallessa, ja se oli jotenkin <laughs> sellainen mainio esimerkki siitä, että katos vaan, että tuommoinen että niin etabloitunut radiobrändi saa ihan tuoretta tuoksua ympärilleen tämmöisestä ympäristöstä. Sitten ihan kotimaisittainkin täällä on kunnostauduttu, Euroviisuillahan oli omat pikkubileet täällä, jos nyt Ai jotain van. musiikkiin liittyviä tapahtumia poimiin. Et, et, tuntuu se musiikki olevan niin aika monenlaisten toimijoiden, toimijoiden kautta tässä maailmassa läsnä, että on toisaalta sellaisia yhden muusikon bändejä, jotka pistää kitaravahvistimen kiinni gridin Sä varmaan tiedät jo, jo tarkemmin, että millä tekniikalla, kun sä oot tehnyt tuonne radionkin tonne sun joen kievariin. Ja, ja sitten toisaalta sitten taas jotain ihan massiivisia musiikkitapahtumia, niin kuin mä odotan nyt ihan uteliaana tätä Second Festia, jonka Guardian järjestää, josta sä Joo, ne, Niin, ne nyt on ilmeisesti on varmistunut se, että tosiaankin Pet Shop Boys soittaa livenä siellä sitten ihan sen lopuksi. Et, tota, se, sinne pitäisi kyllä varmaan yrittää mahtuvan mukaan. on se sen, sen verran iso juttu. Pitäisikö Joen Kievarin järjestää nyt kuuntelijan matka sinne? <lösh> Sulla on no, on se ongelma, että se tapahtuu kello 11 GMT, eli mun laskujen mukaan kahdelta yöllä Suomen aikaa. No mutta eikö Ää... kaikki konsertit olla siihen aikaan? <lösh> no, aivan, <lösh> aivan, aivan, että se on. Niin, siis, mulle se on ihan oikeastaan mahdollinen aika, koska se on joskus kahdeksalta aamulla. Mm, yeah. Et, tota, Kyllä, mä luulen, että sinne kannattaa varmaankin yrittää ihmisten järjestää itsensä. Ja jos kiinnostusta on, niin mä toki voin auttaa järjestämään vaikka isommankin retken sinne. Tosi isoista retkistä puheen ollen. Ne, jotka olivat mukana siinä viime sunnuntaisessa Suomen ensimmäisessä blogi ja opastetussa kiertoajelussa, niin huomasivat, että virtuaalimaailmassakaan niin muutama isomman porukan koossa pitäminen ei ole ihan yksinkertaista. <laughs> Joo, se tuli havaittua. Mutta hauskaa ja se oli. To, mun, niin, tosiaan mä ajattelin myöhemmin, että mun olisi rakentaa sellainen suuri ilmalaiva, minne, minne kaikki ihmiset olisi mennä istumaan. Ja sitten sitä ilmalaivaa olisi vaan liikuteltu paikasta toiseen. Mites tota, sä, sä oot kuitenkin, ää, sun tausta on ihan oikeassa radiotoiminnassa, oot ihan oikeassa yleisradioyhtiössä niin kuin, ollut käsittääkseni aika pitkäänkin. Että miltä, voiko kysyä, että miltä sieltä sisältä katsottuna Second Life ja nämä muut tällaiset uudet hullutukset näyttää, Miten ja niihin suhtaudut? Järjettömän pelottavalta. Oikeasti, joo. No, tota, mm. Ympäristö, jonka pelisäännöt ei ole ihan selvät, että kuka täällä määrää ja, ja mitä oikeutta täällä käydään, mitä täällä voi tehdä. Ja, ja niin täysanarkia niin sanotusti. Että et mm. ei, niin ei ole jotain yhtä tahoa, jonka voi istua pöytään ja neuvotella, että näin tehdä. No joo, tämä tuli nyt vähän spontaanisti, tämä tämmöinen heitto. Mutta mm. mut tavallaan just se, että se on aivan tuntematon alue. Et, et, niin kuin, ei ole ollenkaan vähäinen syy just tämä oppimisen tarve, että mennä sinne itse sisälle. Sen takia mä aloitin blogin, sen takia mä aikanaan rupesin olemaan keskustelufoorumissa, jonka nyt olen jo jättänyt taas taakse, että ymmärtääkseni. Tämä on, on se ihan sama, että et, niin et, et, niin mikä tämä juttu on, mitkä täällä on ne toimintamallit ja ketkä täällä toimii ja, ja niin kun, mitä täällä voi tehdä. Niin Voidaakseni sitten joskus viedä sitä tonne töihin takaisin semmoisena niin jonkinlaisena viisautena, että, että tältä se nyt vaikuttaa ja tätä se voisi, tätä se voisi olla meille, niin, niin siksikin täällä, täällä täytyy aikaa viettää ja koettaa tätä ymmärtää. Mutta mahdollisuus varmasti enemmän kuin uhka kuitenkin, mutta että ne toimintatavat on jotain ihan muuta kuin, kuin perinteinen valtamedia-julkaisulogiikka on. Niin, Ylehän on nyt kuitenkin mun mielestä ihan hyvin lähtenyt tekemään kaikenlaisia uusia juttuja, vaikka täältä mun vinkkelistä katsottuna mä en ihan ole selvillä, että mitä ne täsmälleen täs ottaen on tämä äh, Yle X. Mm. Ja sitten tämä areena ja kaikenlaista mm. pientä kivaa tuntuu olevan ilmassa. Että tota, ei se nyt tunnu siltä, että yleisradio olisi mitenkään ihan paikalle ei jumahtanut laitos kuitenkaan. Ei, se on, se on hieno talo ja, ja siellä on aivan tosi hieno olla töissä. Et, et, niin kun, ja siellä on tosi hyviä tyyppejä töissä. Minulla on täys luottamus kyllä, että että näissä uusissa maailmoissa ja muissa maailmoissakin sitten, kun, kun, kun, niin kun sen on aika, aika sinne astua. Mutta, mutta tota, tavallaan toi on mun työtaustani, mutta sellaisena niin uteliaana digi, digihurahtaneena ihmisenä, ja kai sitä täytyy tunnustaa olevansa sit jonkun asteen nörttikin, niin, niin kyllä ihan, ihan siis niin huvikseni ja yksityisistä motiiveistakin tuolla hingailisin ja tätä podcastia sun kanssa tekisin. Mutta se Heitto, mikä tässä tota, on nyt suomalaisessa podcast-piireissä noussut legendaariseksi jo läpäksi, ihan niinku kuin Series of Tubes-tasoiseksi -taso -taso läpäksi, on tämä Nörtit leikkivät radiota. Niin. Leikitään nyt sitten. Leikitään radiota, kun sä oot olla ihan oikea radiohenkilö. <laughs> niin. ei leikitä kuitenkaan liian tosissaan. Joo, ei. Tota... Mm. Mutta sen verran tosissaan, että meillä on tarkoitus tätä lähes viikoittain tehdä. Niinpä, että ehkä tässä tämän hankalan aikaero vuoksi oikeastaan ainoa aika, jolloin me voidaan fyysisesti olla jollakin tasolla samassa paikassa samaan aikaan, mitä se sitten tarkoittaakaan, niin tapahtuu varmaan ö, Suomen aikaa viikonloppu aamupäivisin. Me on nyt lähetty siitä ajatuksesta, että se voisi olla lauantai-aamupäivä niin. Suomen aikaa. Ja sitten siihen samalla... Syssyyn sitten voisi liittää sen, että mä ajattelin, että toi mun kievari Second Lifeissa voisi olla virallisesti auki myöskin suurin piirtein samoihin aikoihin, että joko nyt siinä ennen tai jälkeen tai koko podcastin ajan siellä olisi joku läsnä. Eli tota, jos, jos kiinnostaa, niin sinne voi tulla käymään. Sittenhän me tietysti lähdetään haastattelemaan, jos sinne joku tulee. No nyt kukaan ei uskalla tulla käymään sinne ikinä. Ei, ei tulla ihan kylmiä mikrofonin kanssa niin kuin gallup, koska tämä vaatii vähän virittelyä ja tosiaan tässä kypeulottuvuus. Saa nähdä sitten, mitä se aikanaan tuo se ääniominaisuus, että pystyykö jollakin softalla kaappaamaan Second Lifeissa puhuttuja puheita. Se, se tulee olemaan ihan jännittävää kokeilla. Aivan. Että äänihän on tulossa suunnitelmien mukaan varmaankin tässä heinäkuun ai aikana. Second Eli tota, sen jälkeen ö, siellä kuka tahansa voi puhua ääneen ja ihmiset muut kuulevat sitten. Totta kai tämä tarvittaa, silti, silti tarvitaan mikrofoni siihen. Siitä, siitä ei päästä eroon, mutta, mutta tulee aivan uusi ulottuvuus siihenkin maailmaan. Eli jos haluat osallistua keskusteluun, niin ensimmäinen asia, mitä kannattaa hankkia sen oman avatarin tekemisen lisäksi, koska me edellytetään, että kelle me puhutaan, niin niillä pitää olla avatari, eikö vaan? Niin, vaan. niin pitää olla avatari. Pitää ostaa istua. <laughs> istua tuolilla istua ja me... is... taputtamisen varmaan. No. en osaa no sen... vielä taputtaa. <laughs> Okei, okay. no, mutta istua pitää ostaa istua. Se ja, on ja... niin kuin Joo, ja sitten pitää olla sen, sen tasoiset tietokonevehkeet, että, että pystyy... Ääntä, ääntä käyttämään, mutta ne nyt alkaa olla kyllä jo. Eli joku Skype olisi mielellään sitten kanssa, että jos saataisiin Skype-tunnustietoomme, niin sitä voidaan ottaa langoille keskustelemaan. Niinpä. Mutta joka tapauksessa olisi tarkoitus, että minä tai Tuija tai, tai joku muu henkilö meistä olisi äh, niin sanotusti online second lifeissa. Sanotaan nyt vaikka lauantai kello kymmenestä yhdeentoista, paitsi jos ei onnistu, niin sitten ei olla, mutta kuitenkin. Eli siihen aikaan, jos ihmiset haluaisi tulla niin kuin moikkaamaan, ja juttelemaan ja antamaan ideoita ja kysymään neuvoa esimerkiksi, me voidaan hyvin kertoa ja selvittää, että miten vaikka taputetaan, jos tämä on jäänyt vielä oppimatta, niin siihen aikaan kannattaa tulla. Ja, ja tota, tämän tämmöisen live-kerhon jälkeen sitten me aina vetäydymme salaiseen kammiomme tekemään tätä podcastia seuraavaa jaksoa. Eli jos on vaikka edellisestäkin jaksosta jäänyt jotain hampaankooloon, niin se voi sitten viimeistään silloin käydä kertomassa. Aipa, aipa aivan kunnolla tällainen interaktiivisuutta ja, ja käyttäjä, pala, kuuntelijapalautetta. Miksi sitä sanotaan? Palaut, palautetta. Haluat, niin. että dialogi on nyt se päivän sana. Dialogi, kyllä. Dialogia meidän ja teidän välillä. Tai jotain. Ja sitten sitä dialogia voi käydä niin sanotusti asynkronisesti meidän blogissa, sulapinta.wordpress.com. Joo, meillä on blogi. Se on sillä, sillä lailla tosi 2.0-blogi, että, että sekin varmaan kehittyy sitä vielä <laughs> aika lailla sen kuuluisan dialogin perusteella. Eli tota, niin ei ole vielä tunnuskuvaa, mitään kansikuvaakaan siellä vielä tällä hetkellä. Ehkä pian on jo. Mutta tota, meidän pitää varmaan laittaa siihen isolla beta. Beta, kyllä, beta pitää laittaa. Mutta mä ainakin aion kerällä sinne nyt ihan lähiaikoina linkkejä kaikenlaiseen Second Life opiskelumateriaaliin, siis kaikenlaisiin videotutoriaaleihin esimerkiksi ja mielenkiintoisiin artikkeleihin, sille, jotka lähtee ihan niin kuin tosi ruohonjuuri ja tasolta, että miten asiat toimii. Sen lisäksi mä kerään google kalenteriin tietoja kaikista tapahtumista, mitä Second Lifeissa on. Öö, sellaisista, jotka olisi mahdollisesti Suomen aikavyöhykkeen kannalta mukavaan aikaan. Ja tähän tulee olemaan sitten linkit siellä myöskin blogissa. Että jos tekee mieli käydä katsomassa, te, että tapahtuuko siellä Second Lifeissa mitään, niin kannattaa käydä tsekkaamassa kalenteri. On siellä, on laikaa, siellä on jo tapahtumia. Ja sitten tuota, Delicious linkki oli ainakin jossain vaiheessa tuolla. Joo, kyllä. Se, se varmaan tulee sinne takaisinkin. Mä sähläsin sen tota, layoutin kanssa vähän. mutta Kyllä, Delicious linkki -link Ja hei, kertokaa kaikki, mitä olisi kiva, jos meillä olisi siellä. Paitsi jos kukaan ei kuuntele tätä ja kukaan ei lue sitä, niin sitten mä laitan sinne ihan vaan. Mitä meitä huvittaa? Sitten me siirrytään dialogista monologiin. Onko se monologi, jos me monologoidaan kahdestaan? Hyvä kysymys. Nyt mä menin aivan Ulalle. <tösikä> <tösikä> Kerrotaan vielä sitä, hiukan siitä rakenteesta, mitä me on suunniteltu. Me on mietitty, että siinä suurin piirtein viikoittaisessa rytmissä me voitaisiin ainakin aina noteerata, jos on jotakin virtuaalimaailmoihin liittyviä uutisaiheita että kuka niistä on raportoinut ja mitä, ja, ja mitä siitä pitää ajatella. Ja, ja mitä pitää no, ajatella nimenomaan? Me, me Aina, on, meillä, on, meillä on tieto siitä, mikä on virallinen mielipide. Kyllä. Heo. Joo, anteeksi, <laughs> ja ja tota, niin, no keskeityksi. Niitä tapahtumia tosiaan ja, ja sitten myöskin ihan niitä ajattomia juttuja, että itse vähän koittaa nostaa sieltä jotain näkökulmia, että mistä tässä nyt voisi olla kyse. Niin, että onko tästä kyse mistään muusta kuin, että nörrit leikkii elämää. Edes jonkun kanssa, edes joskus, on Joen blogipostaus sulapintawordpresscom blogissa, jossa sä avaa tätä problematiikkaa justiinsa. Musta sä kirjoitit aivan loistavasti tässä, että usein kuulee sanottavan, että verkkoelämä on säälittävää elämättömille nörteille, jotka eivät osaa tehdä mitään oikeassa elämässä, jotka eivät halua poistua koneensa äärestä, jotka eivät pysty oikeisiin ihmissuhteisiin. Säälitäänkö myös 1800-luvulla kaukaiseen Etelä-Eurooppaan muuttanutta suomalaista, joka ei tyytynyt oikeisiin ihmissuhteisiin uudessa kotikaupungissaan, vaan vietti tuntikausia joka viikko kirjeitä kirjoittain. Mikä, mikä säälittävä tapaus. Niin, eihän se ei pystynyt <kustit> ollenkaan keskittämään siihen todellisuuteen tässä ja nyt tai siellä ja silloin. What a loser. Kyllä. Olipa muuten huomattavan hämmentävää kuulla omaa blogitekstiään luettavan ääneen. Ai Kyllä. Tätä kannattaa käydä Älpä... lukemassa jokaisen. <tos> ei tarvitse kaikkia lukea sitä ääneen. <tos> Sitten tosiaan, jos, jos niin kun jollakulla on vinkkejä esimerkiksi suomalaisista toimijoista, jotka on, on Second Lifeissa, tekee jotakin jännää ja kivaa, niin kannelkaa meille heti. Mm -hmm. Koska me ei ehkä tunneta kaikkia. Niitä on kuitenkin siellä ehkä 1600. Me tunnetaan ehkä 20 yhteensä. Varmaan. Puhu vaan omasta puolestasi. Mä en tunne ketään, mutta mä haluan tutustua. No, no niin. Mä se nyt oli jo, Niin, täällä oli se nyt vähän niin kuin sekin 20 jo arvattu. Ja totta kai, mä ää, luulen, että meidän kuulet kuitenkin sen verran kykenee ehkä ymmärtämään myöskin kieltä että jos me sattumalta löydetään joku kiinnostava henkilö, joka suostuisi meille puhumaan haastattelussa englantia, niin ehkä tämäkin onnistuisi. Jos ei se osaa suomea siis. Joo, ei käännetä. Ei käännetä. Käsketään opettamaan, opettelemaan suomen kieltä. Näin tehdään. Niin. Mitäs sitten vielä? Niin, sitten se vinkki niksologinen osasto on niin, ehkä yksi elementti, joka tulee sitten vakkarielementiksi siihen. Joo, aina voisi kyllä kertoa, että näinkin voi taputtaa. Ja, ja tota, ehkä sellaista myöskin yleistä... Ää, virtuaalimaailmoissa tai ylipäätään näissä, näissä uusissa medioissa ö, toimimisen vinkkejä. Me Eihän meidän ei tarvitse välttämättä edes koko ajan puhua pelkästään Second Lifeista tai, edes, tai muista virtuaalimaailmoista, koska onhan nämä muutkin systeemit, kuten Jaiku tai ö, vaikka tuleva Mogulus-televisiosysteemi, niin ne on nekin virtuaalimaailmoja tavallaan. Eli jos, jos, jos, jos, jos maailmaan syntyy jokin uusi kauhean näppärä systeemilaite nimpäin, niin voidaanko varmaan siitäkin puhua? Mikä, mikä on uusi ja mikä on näppärä? Ja, ja niin kuin, mi, mitä, mitä nämä erilaiset pinnat on, mitä, mitä, mitä me raaputetaan? Niin ei tämä varmaan tästä täs koska koskaan. Tämä varmaan no, utu, utuistuu tästä entisestä. Yritetäänkö vielä jo avata, että miksi tämän, tämän konseptin nimi on sulapinta? Joo, koska se on hieno nimi. Meillä oli mieletön tota, noin Google Talk-kupla-brainstorming-sessio tässä joku aika sitten, jossa me siihen päädyttiin. Aika elegantisti mun mielestä. Se oli hienoa. Huomattava on kuitenkin se, että podcastin melkein, suunnittelu melkein pitää aloittaa sen nimestä. Näin on. Niin, että, että tämä oli hyvin, hyvin merkittävä askel kohti tämän realisoitumista. Mulla, mulla, me mulla, mulla on kaksi mistä me muuten lähettiin. Siis me lähettiin jostain 3D, kolmas, kolmas niin. pinta oli vähän aikaa hyvän makuinen ajatus. ajatus. Niin oli. Siis, totta kai me lähettiin jostain sellaisista hyvin tavallisista. Öö, öö, Verk Verkkokolmonen vitsinä taisi olla. Niin, Verkkokolmonen, joo, tai toinen m, podcasti, tai to, toinen, kaikki tällaiset tosi, tosi tavalliset asiat. Ja ruvettiin miettimään ehkä, mulla, mulla jossain vaiheessa oli kuutio mielessä, niin kuin tällaisen kolmiulotteisuuden. Se, siitä kuutiosta lähti se pinnan ajatus, että, että niin kuin pintoja on, pinnat on nyt ne kiinnostavat jutut. Niin. Ja siitä voi mennä, mun mielestä pinnassa on hienoa se, että, että siitä voi mennä läpi. Jos se on... Me käytiin, mentiin englanninkielen kautta. Siinä oli jossain vaiheessa oli joku Liquid jotain. Liquid Life. Se tuntui liquid hetken life. aika hyvältä. Mä muuten ja sitten se oli joku tämmöinen aktiivi niin elämäntapa firma Oli sitten ottanut tämän nimen. Se meni Jaha, jo. No, se meni jo. Ei sitä. No, mutta kuitenkin jotenkin tästä Liquidista mä päästiin kai sulaan. Ja, ja mä ajattelen asioita yleensä aika visuaalisesti. Eli jos mulla on joku käsite, niin mä näen sen aika kuvana. Ja tai, jotenkin tästä liquid lifeista ja liquid Kutio pinta asiasta tuli mieleen sellainen, sellainen todella hieno kolmiulotteinen kuva, missä on nestettä ja se pinta välkkyy. Ja sit siitä ei tiedä, kumpi puoli on pinta ja kumpi on se toinen pinta. Ja sä myyt ja sä se heija... mulle, joo, sä myyt sen mulle tota, kertomalla siitä, että kun sukeltaa ja katsoo sieltä vedestä päin ylös kohti taivasta, niin, aivan. Niin se näyttää ihan samanlaiselta se, se veden ja ilman rajapinta katsoa veden alta tai veden päältä. Ja, äm, sitä voi, on mahdollista uida sillä lailla ylös, että, kuvi, ku, että hetken aikaa voi kuvitella olevansa itsensä lentämässä pinnan yläpuolella siellä ilmassa. Et, tota, ja kun meillä, tää tosiaankin tämä pinta, niin kuin sä sanoit, on se, mikä tarvitaan kommunikaatioon. Että olisi sitten kallio luola maalauksessa se, mihin maalataan, tai paperilehti tai kosketusnäytön pinta, tai ja vaikka mikä, niin se on myöskin kauhean hieno mun symbolisille kommunikaatioille. kommunikaatiolle. Sitten kun me kävellään jaksossa 58 tota noin holodekillä, niin <töksentä> <töksentä> johdan miettiä, että kuinka no, viisasta Nyt se vasta onkin sulla tämä pinta. Tai, kyllä, no, kyllä. Holodekit siksi, e mutta Sumu Fox läpi olisi kiva päästä kävelemään ja kokeilemaan. Mä en ole sitä vielä nähnyt livenä. Tää, tää, itse asi... suomalainen keksintö. Joo. Ne ovat itse asiassa meidän instituutissa rakentamassa jotain sellaista laitetta, mihin sä voit kävellä. Ja sitten ne heijastaa siihen suhun sun ää, aivot ja, tai kuvan aivoista ja hermoista, joka olisi animoitu niin, että voidaan näyttää, että kun esimerkiksi sun sormeen koskee niin sitten, miten sieltä menee ää, impulssi pitkin, suin hermoa menee aivoon ja sitten jotain tapahtuu. Ja se tulee, jotain muuta tapahtuu, että tällä lailla niin näet sen tavallaan omassa ruumissa, mitä tapahtuu. Se on aika hieno, mutta se on kyllä vielä varsin kesken. Mutta voi sanoa, <laughs> Hmm. Mä, mä oon ääniorientoitunut ihminen ja heti kun me ruvettiin puhumaan niistä niin kalliopiirroksista, niin mulla alkoi jotenkin semmoinen kilkatus ja, ja kalkatus, että kivellä hakataan uria kiveen ja niihin uriin töpötetään maalia. Ja, ja niin kuin hmm. sitkeimmät maalin töpötysjäljet on vieläkin nähtävissä tuhansien ja tuhansien vuosien jälkeen. Niin siitä sellaisesta niin, niin kiinteästä ja paikkaan sidotusta pinnasta ollaan tultu tällaiseen läpikäveltäviin, Pintoihin. ja, ja niin kuin, kuinka paljon ihminen on muuttunut siinä matkalla, riippuu näkökulmasta vähän tai paljon. Oikeastaan ne. varmaan aika vähän. No, niin Fysiologisesti ainakin. Että sehän on tässä itse asiassa varsin mielenkiintoista, ja varmasti tästä pitää puhua enemmänkin, että se mikä, miten tämä nykyinen kommunikaatio eroaa pääsen siitä, siitä, kun kirjoittiin kirjeitä niin ei ole niinkään se asia, että sä kommunikoit jonkun kanssa tämmöisen jonkun mediumin välityksellä, vaan se, miten nopeasti se tapahtuu. Kommunikaatiosta on tullut niin kauhean nopeata, että se on käytännössä välitöntä. Eli mä luulen, että tässä ei ole edes kauhean pitkää lägiä, vaikka mä puhun sulle 7000 kilometrin päästä. Mutta vaikka maailman, ja maailman kommunikaatio- ja informaation liikkeet on muuttunut niin paljon nopeammaksi, niin ihminen ei ole muuttunut yhtään sen nopeammaksi. Ihmiselle kestää edelleenkin vuosikausia oppia käyttäytymään jollakin tavalla ja oppia esimerkiksi yhteisön pelisäännöt tai oppia uusi kieli. Se ei ole nopeutunut tässä millään tavoin. Tämä on sellainen asia, mistä Jotkut saattaa, jotkut varmaankin ajattelee, että tästä voi tulla ongelmia, koska no, me ollaan edelleenkin ihan yhtä tyhmiä tavallaan, jolloin mm ollaan -hmm. luolla, luolla, luolla aikaan. Mutta nyt niin se, ne samat tyhmyydet vaan pääsee leviämään paljon nopeammin joka paikkaan. Toisaalta kaikki hienoja, hienous ja viisaus ja ideat ja taide ja kaikki se mikä on ihmisyydessä on hienoa, niin sekin pääsee leviämään nopeasti kaikkialle. Että saas nähdä, miten, miten tässä käy. Lähtekää mukaan tälle matkalle tutkimaan näitä juttuja ja tavatkaa meidät Joen Kievarista. sulapinta.wordpress.com-blogissa tulee suora niin sanottu SL-URL eli tämmöinen teleporttausloikkauslinkki Joen Kievariin, josta pääsee suoraan paikan päälle tapaamaan mahdollisesti muita asiasta kiinnostuneita virtuaalihahmoja, ja, ja Feedburnerin kautta, iTunesin kautta tilattavaksi, mistä vaan nyt kukin tykkää podcastinsa tilata, niin tulee löytymään feds.fedburner.com kautta pinta tämä ja, ja tätä seuraavat jaksot, jotka noin viikoittaisella rytmillä sitten tulee kuunneltavaksi. Ja nyt pitää sanoa taas vielä, niin kuin kaikissa podcasteissa sanotaan ihan aina, että antakaa palautetta. Ajattelen, meillä on ensimmäinen podcast, ja meillä ei ole saatu vielä yhtään palautetta, Eikö tämä ole kauheeta? <lopuhun> no niin. Joo. Olisi, joo. Vaikka tuo Tuija on niin kovasti ammattilainen tällaisessa audiomuotoisessa kommunikaatiossa, niin ainakin musta olisi kauheenkin kuulla, että onko tämä ihan kauheeta. <lopuhun> ja mitä te tykkäätte, onko tästä, onko tästä mihinkään koko tällaisesta ideasta, että... Meillä olisi tällainen uusi Media Second Life podcastaus. Mitä kaikkea me voitaisiin yhdessä tehdä? Ideoita. Ja, ja tota, jos ei halua osallistua podcastiin, mutta haluaa tulla meidän kerhoon, joen kievariin, niin tervetuloa. Siellä on kahvia. Niin. Tällä hetkellä siellä on kokko. Kokko olla pystyssä vielä, mm, sanotaan Suomen aikaa, alkuiltapäivä sunnuntaihin asti. Että sitä voi käydä siellä katsomassa. Eiköhän tavata... Millä pinnalla nyt tavataankin sitten. Laitetaan tuonne blogiin kaikki mahdolliset yhteystiedot, niin, niin katsotaan ollaanko viikon parin päästä jo kiinni, kiinni verkossa, vai ovatko kaikki suomalaiset häipyneet niin sanotusti off, off the grid jonnekin, niin. minne ei sähkö kulje. <tos> Joo, tehän näin.